yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i illaaha wa rasulahu fakad faaza fawzan 'azima amma wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri bin nar saudara pimpinan ustaz mahdi syahrudin sin dengan inulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan impah kuningnya dapat kita menyambung kembali perbincangan kita mengenai surah al Fatihah. dalam kuliah lalu kita sudah bincangkan panjang lebar berkaitan ayat pertama di surah yang mulia ini dan pada waktu ini kita masuk ke tafsiran ayat yang kedua iaitulah dengan Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin saya berpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabb sekalian alam Ibnu Jalut Abari menjelaskan bahawa makna alhamdulillah adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata bukan kepada sembahan selainnya bukan juga kepada makhluk yang telah pun Allah telah ciptakan dan juga di atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya nikmat-nikmat tersebut berupa kemudahan dalam berbagai bentuk yang dijadikan untuk memudahkan hamba mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dia memanugerahkan kalau kita lihat bermula dengan kekuatan tubuh badan, kemampuan untuk melaksanakan kewajipan, rezeki yang telah pun dikurniakan dilempahkan di atas muka bumi ini. Semua ini merupakan sebab untuk hamba memuji Allah Subhanahu Jadi melimpah nikmat ini disertai dengan peringatan dan seruan kepada mereka supaya menggunakan nikmat-nikmat tersebut ke arah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya kerana dengan sebab menggunakan nikmat peluang-peluang yang dianugerahkan itu membawa mereka kepada kenikmatan hidup, kesenangan, kelapangan di dunia dan juga mereka kala nikmat dan kebahagiaan tersebut di akhirat dalam syurga yang penuh dengan nikmat yang lebih kekal yang abadi. Jadi hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala pujian baik di awal ataupun di akhir. Jelas Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya. Jadi kata beliau lagi alhamdulillah merupakan pujian Allah bagi dirinya. Jadi kerana manusia ini kata Al-Wiqai dalam tafsirnya, alimah Al-Wiqai ini seorang ulamak mazak syafi'i yang terkemuka. Beliau menulis satu kitab yang namanya Nazmud Durar. Nazmud Durar fi tanasubil ayati was Satu kitab yang cukup menarik. Kerana ia menitikberatkan kaitan kronologi di antara satu ayat kepada yang lain. Hebat kitab ini sedang pendengar sekalian. Kerana Allah SWT mengajar kita untuk mengujinya dengan dua kalimah saja iaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kita nak memuji seorang yang kita pandang, kita kagumi, kita terkejut kepadanya, kita nak berterima kasih kepadanya, masya-Allah berhailailai kata saya kita karang dalam ucapan yang disampaikan. Tapi dengan Allah Subhanahu ini nak menampakkan kepada kita, jelas oleh Al-Bikai dalam tafsirannya Nuzul Durar, kita di dalam fi tanasubil ayati wasuwar, hebatnya Allah Subhanahu Allah, Allah aja kita ni alhamdulillah mudah saja nak, nak memuji Allah Subhanahu Demikian juga jelas Muhammad Mutawaliya Syarawi dalam tafsirnya Tafsir Syarawi Bahawa nampaknya kalau pemujian atau pujian itu Disampaikan dalam bentuk yang panjang lebar Dalam banyak keadaan Sebenarnya Pujian tersebut merupakan pujian yang penuh dengan Sifat mengampu Pujian yang penuh dengan pendusaan Penipuan Pujian yang sebenarnya pujian yang pendek Yang ringkas Yang begitu seperti yang Allah SWT ajar kita Sama di antara seorang kaya dengan seorang miskin Seorang bijak Orang yang pendidikan tinggi sebagai peringkat doktorik sekalipun Dengan orang awam yang tidak berpendidikan Allah hajar mudah saja. Alhamdulillah Itu sebab ini merupakan kalimah hantar yang paling Allah SWT cintai Dan menampakkan rasa syukur ini Kalau kita berhatikan sirah Nabi Muhammad SAW Jelas Alimam Ash-Shawqani dalam tafsirnya Fathul Qadir Pernah satu hari Nabi SAW mengadu kehilangan unta Hadis ini di bawah bin Sam'an Lalu Kemudian Nabi SAW menemui semula untung tersebut Dan para sahabat menjangkakan tentulah Nabi akan Meraihkan penemuan tersebut semula Lalu sahabat menunggu Wahai Nabi SAW adakah sebagian kerakian contohnya Mungkin yang yang Tergambar dan fikirannya Banyak kali Nabi SAW mengadakan keduri Tapi Nabi SAW tidak mengadakan itu semua Lalu ditanya kepada Nabi SAW Wahai Nabi Nabi SAW sudah boleh untung yang kehilangan itu Adakah Nabi syukur kepada Allah SWT itu lebih kurang sahabat yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Nawawi sahih kata al-Imam Musykkani al dan tahsilinya Fathul Qadir akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku sudah menyebut alhamdulillah jadi Allah mengajar kita untuk menyatakan rasa syukur rasa anugerah Allah Subhanahu pelbagai kurniannya itu pemberian itu dengan kalimah yang pendek alhamdulillah ada yang menjelaskan bahawa alhamdulillah ni pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nama namanya yang yang sempurna disebut segala asma Allah khusus al-husna dan sifat-sifatnya yang tinggi yang ulia. Apa beza sebenarnya di antara alhamdu dengan asyukru? Ada setengah-setengah ucapan kadang-kadang dimulakan dengan alhamdulillah wa syukrulillah. Apa beza di antara alhamdu dengan syukr? Jelaskan Imam At-Tabari ibn Jarir At-Tabari tafsirnya perbezaan di antara dua kalimah ini antara alhamdulillah dengan asy-syukru begini mudah untuk kita memahami sebenarnya sebelum kita pergi kepada alhamdulillah dengan asy-syukru ada satu lagi bahasa nak menggunakan almadhhu almadhhu Alhamdulillah ini biasanya merupakan satu rasa syukur rasa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pemberian yang mana ia merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi disebut dalam masalah Alhamdul Ala al-jamil Satu-satu al anugerah yang dipilih Yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa contohnya Allah kurniakan seorang yang berkahwin itu Satu pasangan yang berkahwin itu Kurniakan anak naka Timbulan rasa Pujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya Alhamdul Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kurniakan beberapa orang laki Minta anak perempuan Akhirnya dapat pula masyaAllah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kewikian juga bagi bagian dikurniakan anak perempuan yang ramai Tiba-tiba mohon kepada Allah dapat anak lelaki Pergi ke Tanah Suci Doa di sana Balik Allah kurniakan betul-betul anak lelaki Masya Allah hebatnya Allah SWT Ujianlah kepadanya Ini namanya Alhamdulillah Al-Jamil Al-Ikhtihari Di sana ada pula namanya Al-Jamil Al-Ittirari Al-Jamil Al-Ittirari ni mana-benda yang kita tidak ada pilihan Al-Madhu juga satu bentuk Alhamdulillah. Bahasa Arab ini bahasa yang canggih Alhamdulillah dimula dengan Ha' Mimdal Tapi kalau kita terbalikkan ayat ini Jadi kataan ini Mim di hadapan jadi Madakha Daripada hamida jadi Madakha ruk sama Ha' Mimdal tukar jadi Madakha Madakha Apa makna Madakha ini? Madakha ini maknanya pujian di atas satu Nikmat, kesempurnaan Yang kita tidak ada pilihan padanya Umpamanya Kita melihat satu kawasan yang cukup indah Maka kita puji Allah SWT MasyaAllah hebatnya tempat ini Hebatnya ujian bagi engkau Ya Allah menjadikan langit sedemikian rupa Menjadikan waktu petang begini rupanya Begitu juga pada rupa manusia itu sendiri Sebagai contohnya dikun Digambarkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazair Katalah seorang itu berkahwin kulitnya hitam Tiba-tiba berkahwin dengan isrinya juga kulit tidak begitu putih dikurniakan anak-anak masya-Allah putih maka putih itu bukan pilihan kita rupa itu yang cantik bukan pilihan kita itu ketentuan dari Allah SWT maka Allah beri kita pun memuji Allah SWT di sini madaha madaha lain daripada hamida kemudian datang syakara pula iaitu asy-syukr asy-syukru itu maknanya as-sanau bil lisan alal mun'im alal mun'im bima aula minan ni'am maknanya kita mengucapkan rasa syukur di atas sesuatu anugerah yang khusus fahwa akhasu alhamdi dia ni lebih khusus daripada perasaan alhamdu itu Maknanya yang alhamdu itu umum asyukru itu adalah khusus sidang pendengar yang dimuliakan Allah sekalian jadi digunakan dalam baik syair kata penyair afadatka na'ama umminni falatha yadi walisani lisani wa jadi nikmat ini aku syukuri kepada engkau ya Allah Subhanahu wa taala dengan kata, dengan perbuatanku dengan lisanku dan hati juga turut menyatakannya. Maknanya alhamdulillah ini lebih kepada perkara yang namanya hati. Asy-syukru lebih kepada perkara yang namanya lisan, lidah bila sesuatu kurniaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justalah satu hadis disebut oleh Abu Bakar Jazairi dan tasirnya. Aisyar Aisyar ut Aisyah Uttar Fasir ni, karangan Abu Bakal Jazairi, seorang ulama dari Saudi, terpisahnya menarik ringkas dan kemudian sentiasa disebutkan di situ Hidayatul Ayah. Bila dia mentafsirkan beberapa rangkap atau beberapa perenggan daripada satu surah itu, kemudian datang Hidayatul Macam mana kita nak fahami dalam konteks sekarang? Lebih kemungkinan dalam tafsir munir oleh Syekh Dr. Wahabah Zuhairi lebih kepada Fekhu Al-Ahkam al ahkam Akamil ah -ah Hayat Bagaimana kita memahami Ayat-ayat itu dalam konteks masa Dalam amalan harian kita Ini yang penting Ini humusan yang penting Kepada pembacaan kita Kepada ayat-ayat atau surah-surah Daripada Al-Quran Al-Karim itu Sejauh mana-mana dimuliakan Allah sekalian Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini dapat kita fahami Satu ucapan Pengabdian diri kepada Allah SWT Rasa syukur Atas nikmat yang diberikan Jadi setelah diteliti Dapatlah kita memahami Antara umum dan khusus Alhamdulillah Ini lebih umum Jika nak dibandingkan dengan syukru Al alhamdulillah lebih umum daripada pada asyukru. Karena alhamdulillah biasa dikaitkan dengan sifat-sifat lazim yang tidak berkaitan dengan objek dan juga sifat-sifat mutaaddi yang berkaitan dengan objek seperti kita mengatakan hamiduhu li furusiyatih. Kita memuji seorang itu kerana keberaniannya. Ataupun kita memuji seorang itu hamiduhu Saya puji dia kerana sifat dermawannya. Jadi alhamdulillah mak maksudnya lebih khusus daripada asyukru. Ini pandangan kedua kerana Alhamdulillah biasanya diwujudkan dalam bentuk ucapan semata-mata. Sedangkan Nasyukru pula, dia lebih umum daripada Alhamdulillah kerana dia diwujudkan melalui ucapan, perbuatan ataupun niat dan dia lebih khusus dari Alhamdulillah kerana ia berkaitan dengan sifat-sifat muta'adiyah. Jadi, kita tidak boleh mengatakan syakar tuhu li fuhru Saya berterima kasih kepadanya kerana kepahlawanannya. Kurang tepat di sudut bahasa Arab. Saya bersyukur kepadanya kerana sifatnya yang yang kepahlawanan itu Tapi kita boleh kata syakar tuhu ala karamihi Saya boleh, saya bersyukur Kepadanya kerana sifat dermawan dan Kebaikan yang telah ditunjukkan itu Jadi inilah antara pandangan-pandangan Para ulama untuk akhirin dan mentafsirkan kalimah Hamidah dengan syakara Dan juga madaha Madaha, pujian pada satu benda yang Kita tidak ada pilihan Hamidah pada satu benda yang Allah SWT Kurniakan kepada kita secara umum Dan syakara lebih khusus Abilah dia merujuk pada nekad itu dikurniakan Allah swt kepada kita atas permintaan kita, minta anak saya dapat lima E dalam peperiksaan UPSR Allah kurniakan Allah bersyukurnya kita pun mengandungi kenari kesyukuran kita tak mengatakan kenari pujian kenari kesyukuran jadi Abu Nasr Ismail bin Muhammad bin Ahmad jauh hari mengatakan bahawa alhamdulillah adalah lawan kepada azam az Iaitu celaan kita boleh mengatakan aku muji seorang laki dengan sebuah pujian orang yang muji Allah Hamid Dan orang yang dipuji adalah Mahmud Jadi Tahmid pula Merujuk kepada Lebih daripada Alhamd. Kerana Tahmid ini Hamada Yuhamidu Tahmid Adalah merujuk kepada Silah Mubalara Dan Alhamdulillah Lebih umum daripada Syukru Beliau mengatakan Syukru pujian atas orang Yang buat kebaikan-kebaikannya Dan memakai huruf Dan contohnya Kalau kita katakan Syakaratuhu Ataupun Syakaratulahu Warab ni Dia boleh mutakli terus Syakaratuhu Ataupun syakar tulahu Dan maka huruf Lam Dari sudut Basarab Kalau kita katakan syakar tulahu Ataupun syakar tulahu Syakar tulahu dengan huruf Lam ini Dianggap lebih fasih Kemudian madhu Lebih umum daripada alhamdu Kerana almadhu ni ini biasa ditujukan kepada Orang kalau digambarkan Kata Abu Nasr Ismail bin Ahmad al-Jawahari Biasanya al -Madhu itu madhu itu Ditunjukkan kepada orang masih hidup Ataupun orang yang sudah mati Sebagaimana Al-Madhu juga ditujukan kepada makanan, tempat dan sebagainya Ia juga boleh digunakan untuk merujuk kepada kebaikan Ataupun setelah kebaikan itu berakhir Berbeza dari Al-Hamdu al, -Hamdu. al -Hamdu ini merujuk kepada benda yang masih wujud Yang ada di depan mata kita Jadi ini perbezaan pandangan di antara Al-Madhu, Al-Hamdu dengan Al-Syukru dari sudut bahasa Arab Siapa dengan ini muliakan Allah sekalian Ustaz Alhamdulillah, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah bersabda hadis ini, at-Tirmizi, Nasa'i, bin Majah dari Musa bin Ibrahim bin Kafir bahawa Nabi pernah bersabda afdalu zikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah sebaik zikr la, la ilaha illallah dan sebaik doa alhamdulillah insyaallah kita akan huraikan perkara ini bagi kuliah akan datang wallahu alam Wassalamualaikum wa wa wa wassalam. warahmatullahi wabarakatuh سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك